Bé, doncs... Sí. És aquí, estic en cas. No braves, no. començar? Bé, doncs, molt bon dia a tothom. De fet, jo crec que la primera bona notícia eh, és que jo estigui fent aquesta roda de premsa, no? I que no hi hagi el conseller. Jo crec que això ja demostra, doncs, que tal com ja es va dir ahir, el foc està en fase de control està estabilitzat. Aquesta ha sigut donc una nit que eh, la humitat i les temperatures doncs, han ajudat a que aquesta estabilitat doncs, es mantingués i s'incrementés. Per tant, en aquests moments la situació dim d a la part més oriental doncs, està, està bé, està molt bé i a la part més occidental continua havent-hi, això sí, en el punt que va haver-hi durant tot el dia d'ahir, especialment cap a la tarda, més crític, doncs tots els esforços eh, encara i tots els efectius en allà situats, que és la zona de Terrades-Boadella. Eh? Eh, D'altra banda, eh, en aquests moments sàpiguen que el conjunt d'afectius doncs, ja ha anat minvant, en aquests moments em diuen que tenim 50 camions de bombers de la Generalitat en el perímetre, que eh, es mantenen eh, dues columnes de, de francesos, de reforços de bombers francesos, amb vuit camions que hum de les quatre seccions que hi havia només n'hi ha dues, però que continuen actuant i que eh, eh, els mitjans aeris eh, avui, també el temps ho permet, continuaran actuant, però ho faran amb menys efectius. Eh, concretament doncs, seran tres bombarders, dos aves més els, helicòp els helicòpters de coordinació i comanament. Eh, també en les zones més de l'interior, les ADFs doncs, continuaran actuant en aquells punts doncs, els bombers creguin que són els més, els més indicats durant tot el dia. No? El nombre d'hectàrees cremades és la que es va dir ahir de l'ordre de les 14.000, exactament doncs, em diuen que són 13.963 hectàrees. No? Bé, això pel que fa doncs, a la situació del foc en aquests moments que com podem veure doncs, és una, una bona notícia la el que els hi transmeto. Quan a comunicacions la situació tallades és exactament la mateixa que els hi donava el conseller ahir. És a dir, hi ha eh, la GI 504 entre Terrades i Boadella que continua doncs tallada perquè permeti doncs continuar actuant eh, de la mateixa forma en, el, en la zona aquesta que els idea que és el punt doncs, que s'està més a laW i la via secundària que és la que envolta una part de l'ambassament de Boadella, que és la que va des de Darnius eh, a Boadella pels mateixos motius. No? Això quan quant al que és doncs, carreteres i, i, i afectació. Pel que fa als ferits, que n'hi havia sis ingressats, en conti, continua havent-hi un de greu, que és el ciutadà alemany, bueno, alemany però ja d'aquí, de, de, de Capmany, que continua amb un 75% de cremades, per tant la seva situació continua sent molt complicada. En canvi, els, tres cremats, els altres tres cremats eh, continuen evolucionant favorablement, i així mateix succeeix amb les dues persones ingressades en el Trueta de Girona per traumatismes que també doncs, ja estan fora de l'UCI i estan per tant, ja amb una habitació normal i per tant també han anat, han anat millorant. Eh? Pel que fa al doncs, SEM també al migdia, ha, tots els vehicles que hi havia doncs, s'han normalitzat per tant lliurarà els efectius mínims si s'escau doncs, per donar suport a la zona de Terrades Boadella que segons on es continua actuant. No? Uh, uh, pel què fa a energia elèctrica? Continu la situació és normalitzada totalment en, el, en tota l'àrea. Uh, hi ha en aquests moments 18 grups d'electrògens instal·lats. Es preveuen alguns talls uh, no massa llargs, doncs per anar substituint els grups electrògens doncs, per allà amb la connexió normal de la xarxa per tant això és com ahir i quan encara continuem tenint doncs, eh, eh, algun, algun petit problema és en la xarxa de telèfons fixos eh? Eh, concretament em diuen que hi ha quatre municipis que són La Vajol, Cantallops, Dernius i Buadell Escales i Viure que continuen tenint doncs, problemes de, de telefonia fixa però que sembla que es podran anar resolent a mesura que avanci el dia TV han situat una estació de mòbil per millorar les comunicacions a Can i albanyà. Banyà, eh, que tenien algunes zones doncs, sense cobertura de mòbil no? pel que fa doncs, a, a, a la gent que estava allotjada només a Figueres en aquests moments doncs, han passat la nit amb unes 50-60 persones però en aquests moments doncs, ja el pavelló està... Està buit, no? I bé, jo diria que pràcticament, doncs, els hi he dit tot. Simplement, des d'un punt de vista de confinaments, això ahir es va obrir, per tant, no hi ha cap problema. Tampoc, doncs, de, per lo que és la, la circulació per al territori. L'única cosa que sí que demanem, i m'ho deia el cap de bombers és el senyor Cano, que, si sisplau, eh, el, el foc, com veuen, està bé, està estabilitzat, està en fase de control, però, si continua treballant, per tant el que si, si continuaà treballant, tal com es va avançar avançarhir segurament fins divendres. Com a mínim si les coses no canvien. esperem que sigui així. Per tant continuem demanant si es plau a tothom a la població que no vagin allà, com deia també el conseller doncs, a veure eh, doncs, fi, com ha quedat a les, a les zones cremades, etc. En tot cas que es pugui continuar treballant amb normalitat que els mitjans de bombers i mosssos d'esquadras doncs, puguin continuar doncs, això. No? treballant per estabilitzar del tot aquest, aquest foc que insisteix en aquests moments està doncs, està molt bé. bé. per part meva no sé si ens hem deixat alguna cosa. Sí deixo una cosa que ja ho, va, ja, ho va, ja ho va dir ahir el conseller ara doncs, a partir de les 10 del de matí hem dividit doncs, els municipis afectats en tres rutes i el que farem doncs, és visitar in situ aquests municipis intentarem doncs, anar conjuntament eh, a la Generalitat, eh, a la Diputació i al Consell Comarcal en grups més o menys de tres persones per veure doncs, per fer una, una primera valoració in situ doncs, de quins són els danys amb els, amb els respectius arcaldes i després el divendres eh, a la una en el Consell Comarcal d'aquí de l'Empordà hi haurà una reunió també amb la vicepresidenta, amb tots els arcaldes afectats ens acompanyaran doncs, també eh, els bombers i per, eh, per veure com es pot anar avançant amb aquelles coses doncs, que poden ser doncs, eh, a, això, eh, afectacions del tipus que siguin, patrimonials, turístiques, etc. També per veure com podem ajudar, si és necessari, doncs, en els arcaldes amb tots els temes d'assegurances, indemnitzacions, etc i i, bueno, i totes aquelles coses doncs, que, que ens puguin plantejar ja després doncs, de, esperem d'aquesta major tranquil·litat que vulgui haver aquests propers dies. No? I això per part meva doncs, és pràcticament tot el que els hi volia comentar a partir d'aquí, bon, no sé si Albert vol afegir alguna cosa o el cap dels bombers, en qualsevol cas doncs, si si alguna pregunta a fer a la seva disposició. Sí. En principi, tal com està, no hauria de ser així, eh? però en tot cas eh, els bombers estan amatents eh, en aquesta situació doncs, que, que vostè planteja. Els eh? esgursos s'entrenen sí, sobretot a la zona de terrades a Boadella? Efectivament, aquest és el punt que sempre ha sigut el punt crític que ahir mateix doncs, va tenir situacions que allò bueno, de preocupació. Eh? Jo estava amb els, amb els bombers i ara veure que hi havia moments de preocupació perquè ahir, una un les problemes que hi ha, per temes de seguretat, va ser que no, no es va permetre doncs, que hi accedissin bombers. Eh? I es va haver de treballar molt exclusivament amb mitjans aeris que es varen reforçar. Avui a la nit això ja ha sigut possible, s'ha pogut entrar amb mitjans mecànics i després també doncs, amb bombers i per tant doncs, eh, continua sent... Malgrat que la situació com, com hem dit, doncs, és una situació d'estabilitat, és la que estem doncs eh s'està vigilant mil, més, no? bé.